Och så kan vi klippa bort allt det här som vi har pratat om Nej, nej, det här kommer i bloopers sen. Ja, perfekt. På fem mm. timmar. <laughs> Bara löst, löst prat. Allt ja, skitprat kommer det med i ett ja. specialavsnitt där man får betala för att få lyssna på ja, 59 kronor. Nej, nej, nej. Dyrt. <laughs> 599. Nej. Ja. nej, nej, nej. 200 000 per person. Alla goda ting i tre, men frågan är om, är om tre stoppar in, ja, om det är något gott eller om det är röta. Ja, vi fortsätter i alla fall här att flyga på framgången som säkert hade kunnat leda oss till ett finalspel i SFL, om inte annat i våra drömmar. Och som ni säkert redan vet så är det här att stolpa in en podd om fotsal med mig, Tobias Beve, Granberg och idag med gästerna... Chris Melin, Mattias Etes Återigen så är ni hjärtligt välkomna till höjdpunkten i allas liv. Stolpe in ert nyårslufte om att leva lyckligare då det gamla om att börja träna redan har lagts på hyllan. Och skulle det vara så att ni ändå fortsätter att träna så är ni välkomna att lyssna på podden då. Ja, jag som alltid då har tagit med mig några kamrater så att ni slipper att sitta och höra på när jag för en lång monolog med mig själv. Men en liten stund till så tänkte jag ändå sno uppmärksamheten. Och min första gäst yes då, han har legat nära en petning här i Solp Indo. Han alltid ska överglänsa alla och få även den mest inbita supporten i nöden eller fru detta spelaren att verka totalt i inom fotsal. SFL-lagen, ja de får ta och passa sig så utan ställer en alldeles för svår fråga i chatten på Solitango under någon av de För här har vi vår guru när det gäller allt i någon även de mest bisarra sakerna. Kristen Melin, välkommen! Hej, hej! Kändes det bra med introduktionen? Ja, fantastisk. Först du får jobba till nästa vecka. Lite jo, hårdare. Ja, ja, menar du att det är var bra? Jo, det är ju fantastiskt, ja, men du höjer ju ribban varje vecka. Ja, menar du att jag kanske ska lägga den på golvet så att det blir lättare att gå över Nej, den? Nej, men fortsätt så. Att mata <laughs> mitt ego. Ja, ja, ja, det är bra. Jag bra. Ja, och eh, som alltid då så har jag också med mig, förutom Christer, min bättre hälft som dessutom är min psykolog. Och här är ni inte Gessle nere i Halmstad så kan ni hitta honom i gamla artiklar där han säger att han ska bli den nya Robin Söder. Och läser ni inte då tidningar då, ja det kanske är tråkigt, så kan ni alltid ta och kolla de två senaste SM-finalerna. Och orkar ni titta upp det så nöjer jag mig att presentera den detta fotbollsspelaren i IFK Göteborg, i i IFK Göteborg samt landslagsspelare i Fotslandslaget och efter förra avsnittet invald i alla fall Mattias Citeus. Välkommen! Oj, oj, oj. Tack så hemskt mycket. Ja, det är, ja, jag, jag vet inte. Jag tror jag gräver in mig. eller vad heter det? Ja, det blir svårt att överträffa de här inledningarna nästan. Ja, jag tänkte säga det och hålla med Christer där. Att, eh, du höjer ribban varje gång. Jag vet inte, det finns inte så mycket mer att ta av. Eller, eller mig. Ja, vi får väl se vad jag kan gräva fram i arkiven. Men, ja, nej, jag, kanske vi får lägga ner efter det här avsnittet. Man vet ju aldrig. Ja, <laughs> Kanske kommer vår chefredaktör David och tycker att det här är alldeles för dåligt ja jag Hoppas att allt är bra med er här i alla fall och ja, Jag tänkte att vi skulle börja dagens podd här vi sitter på torsdag kväll när det här spelas in Och prata lite om publiken ja, Överlag i SFL så verkar intresset växa i alla fall för vissa Vi har skoftevin som lockar mycket publik även Örebro-lagen uppe i den norra. Men också Lidköping i division 1 här. Som luckar, tror de brukar ha i snitt 600 pers. i alla fall Amir som också jobbar här på Fotshandsmagasinet. Att de har och skulle även vilja säga då att vi hade, vad jag vet, 100 000 sidvisningar på Fotshandsmagasinet under december månad. Vilket gör att det, det känns som att intresset växer här. Eller var säger mina experter med Lino och ITS? Ja, precis. Man märker ju att folk börjar upptäcka den här fina sporten och, och nu när även en del anerika föreningar börjar kliva in i, i fotsallen Så ser man ju att, att det kommer mer publik på lagens matcher Ja, och vad säger du Mr. Iteus? Ja, jag kan inget annat än att med Och det är ju riktigt roligt att eh, det drar publik framförallt i, eh, till Skoftebyn då som har en riktigt bra och fin eh, publiksnitt i eh, den södra serien och eh, också ÖSK i den norra. Mm. Jag vet inte vad jag, vad jag tycker om utvecklingen i podden. Det känns som jag säger någonting och så sitter, sitter alla och håller med varandra här egentligen. Jag vet mig, du sa det att du tycker det är roligt med de här anrika föreningarna men jag känner ändå... Malmö är väl inte en storstadsförening äh, på det sättet, men det är en storstad i Sverige, ju Göteborg till exempel, de ligger ju inte uppe i topp vad gäller publiksnittet har vi då till exempel den södra serien så har vi Skoftebyn som kommer från en lite mindre upp, och inte har den historien och kulturen i alla fall från fotbollen som IFG ja, Göteborg då har till exempel, ja, vad har de säger om det det är ju också en skärm. jag vet inte hur länge skoftbyn har funnits i historien men man märker ju när klubbar som de och och Samt Borås träder in i futsalserierna så då märker man att de gamla medlemmarna som har följt klubbarna börjar tycka att det här är jättekul och de har nått att se fram emot på vintrarna och där de får följa sina gamla hjältar. Bockmock är ju också ett sådant exempel som har börjat väcka liv i sin gamla bygd. Ja, vi ser ju också, som du inne och nämner, att Örebro och SK, de har ju riktigt fin publiksiffra. Jag tror att jag skrev det i mitt senaste blogginlägg med ett snitt på 712 pers. Så kommer man till IFK Göteborg som är den andra storklubben i SFL jag vet inte men de har väl ett publiksnitt på runt 150-200 skulle jag tro där någonstans. Och då, där ser man ju tyvärr att man hade ju mer att önska när det kommer till Blåvitt att han skulle ha en mycket bättre publiksiffra och kanske lite som Bayern Hammarby hade i sin första match där när de hade dragit igång en riktigt fin publik och stod och sjunger deras inmatchlåt och grejer. Ja, det ja du, du hade rätt här. 196 personer har man i snitt på Göteborgsmatcher, ledande i publikligan i södra sidan i med 717 med Borås. Där är ändå ganska starkt överraskning i år med 499 stycken anhängare och även Uddevalla hänger med bra 492 där och faktiskt Torslanda som följt avenyn som inte funnits så länge, 333 sen är det Mellarud, Göteborg Sjövde och Malmö sist med 76 supporter, men överlag om man tittar Skoftebyn, Sporås, Uddevalla, Torsland och även Mellördinga i mitt tycke storklubbar direkt som i den här södra om vi börjar med den som ligger uppe i publikligan för tror ni att det är så? Ja, men det känns som att det har blivit lite småstadssporten i alla fall än så länge där som sagt Skoftebyn trollättan drar mest publik, sen Borås det är ingen jättestad heller och framförallt inte Uddevalla så heller som ändå drar en hel del publik Och det, är ju, det finns ju ett gediget intresse i de städerna uppenbarligen vilket hade behövt sprida sig till framförallt Göteborg där publiksiffran överlag är väldigt låg. Ja, Mr. Melin. Jag tror lite att det är så att många smorter... De brukar ju inte vara så dominerande när det, när det kommer till eh, elitidrott. I Borås har vi ju visserligen Älvsborg. Ja, men, eh, men bike är ju visserligen kanske Lillebror där. Och, eh, och det är nog lättare att relatera till sådana föreningar. Och känna sympati när det kommer till de här större kanske. Så det säger jag själv som hejar på Tvedaberg till exempel. Vi jobbar ju... I, underifrån och kämpar med svag ekonomi Ja för om vi vänder då så går vi norrut här så ser vi ju då som Etius sa den här andra storklubben då om vi ska uttrycka alltså Örebro SK som leder publikrigan där tvärtom då jämfört med blodet har man ju verkligen lyckats med att få folk i sina matcher. Melino återigen du är ju expert på norra här Ja, ja, just det. Här har vi ju Örebro-lagen som toppar publiken Och så Lind, KFUM KFU, Vem Lindköpning på en tredje plats. Om vi ska dra Örebro-lagen så nämnde ju oraklet i ett tidigare blogginlägg att det finns en stark kultur när det kommer till Futsal i Örebro. Där de har massor massa med olika kupper. Där de allra bästa spelarna deltar och, och spelare som kanske är ungdomsproffs till, till och med får vara med och lejra för att deras klubbar godkänner det. Och det är nog en stark bidragande orsak eh, till att det kan komma mycket publik till SFL-lagens eh, matcher i Örebro. Sen får man nog inte underskatta vikten att de har ju jobbat mycket med att eh, arbeta in sitt varumärke. Artak och eh, ÖFC, det är ju inga traditionella klubbar som har funnits så där jättelänge så att här har de ju försökt jobba stenhårt med att promota sig själva och sen tror jag även att publiken känner igen de flesta spelarna vilket kanske Stockholmsföreningarna har lite svårare för Ja, det, är, det som du ville komma in förut, men är det chansen nu? Ja, men det är intressant det du säger, Emeline och... Min uppfattning är ju att Örebro har haft mycket publik från första början när SFL startade. Och att det bara har växt och växt mer egentligen. Och det är samma där. Det är ändå två klubbar som konkurrerar mot varandra. Ändå så är det båda klubbarna som ligger i topp i publikligan. Och då är frågan... Tittar samma människor på båda lagen eller är det två helt olika målgrupper de har? och I så fall så är det ju väldigt starkt att eh, dra i snitt eh, 13-1400 personer eh, till eh, sina hemmamatcher tillsammans medan eh, lag i, eh, som här i Göteborg då med två i Torsland och eh, i Fృతebor som drar i snitt 500 600 på sin höjd liksom. Även Stockholm verkar ju ha lite problem precis som ni inne på Fృతebor då man har alltså söder med 51 personer i publiken i med 52 och så är det Nacka då som leder bland Stockholmsklubbarna med 144. De, fjärde, eller av de fyra lägsta snitten då i, eller de fyra som ligger längst ner i publiken vad gäller snitt och så är det tre stycken Stockholmslag. Ja, är just ja nej, Det är lite synd att det är så men det kan ju vara att eh, folk har svårt att eh, relatera till just de eh, klubbarna och de spelarna och eh, de inte vet vilka de är och då, eh, då är det inte lika roligt att titta men eh, ser man till då, Uddevalla och Skoftebyn där alla i eh, de städerna då kanske vet eh, vilka spelarna är då blir, det helt, eh, då blir det en helt annan grej att komma och titta och stötta sina polare eller någon... Polares polare eller ens eh, kompis, föräldrar kanske kommer och titta för att de tycker det är roligt och när de sen får upp eh, intresset för det och tycker och inser att det eh, ja, fanns eh, är roligt att titta på då kommer de ju tillbaka men någon gång måste man ju få dit, eh, få dit publiken från början med. Vi har varit inne lite på det tidigare, men med du som har varit en del uppe i Örebro till exempel och kollat på matcher. Är det någonting speciellt som man gör där så att man får publik vad gäller arrangemang eller marknadsföring eller på något sätt så känns det som att de har lyckats och har säkert en massa saker som de andra klubbarna kan ta efter och härma och lära sig av. Ja absolut. Det jag märkte var ju det att att den här Örebro Open Fotsalkupp, det var ju inte bara en turnering för Division 1, lag och SFL-klubbar på försäsongen utan det var ju en hel produktion eller inramningen är ju viktig och... Även om det gick jättefort med att fastställa den här turneringen så har de ju jobbat stenhårt med att hitta samarbetspartners, jobba in namnet och marknadsföra det hela på enkla vis. Jag tror även att de även hade en del sponsorevent under turneringen för att bjuda på det där lilla extra till sina samarbetspartners vilket är jätteviktigt och sen gjorde det nog inte mycket. Och sen gjorde det nog en hel del att Örebro-lagen gick till final också. Det var då publiken kom också. Innan dess var det kanske lite småjummet, publikmässigt. Det är väl ganska förståeligt, men känner, är det, du, du, du säger lite innan att det är lite fortsall kultur och. Man är mycket driv och red. det är det som ligger bakom framgångarna då helt enkelt? Att det på något sätt finns en anda där man verkligen vill satsa väldigt hårt på, på sporten och tycker att det är framtiden? Ja, det tror jag absolut. De här eldskällorna som ligger bakom alla före dessa föreningar i till trakten de är ju inte nöjda med att få eller en match i en gympasal för 20 personer utan de vill ju att det här ska bli en tv-sport helt klart eh, som med handbollen eller innebandyn. Jag tänkte fråga dig Tis, för du har ju ändå, är ju den av oss som har erfarenhet eh, att vara nere på banan och ja, hur är det egentligen som spelare tänker jag liksom om, om man jämför när det kanske är en ja, under hundra pers jämfört med, ja kanske Ja, och som eller Örebrolagen som och Skofte, Borås nu då som har mycket publik. Hur mycket känner du som spelare att det påverkar dig? Ja, men förra säsongen så hjälpte publiken mig en hel del faktiskt. Jag Kommer ihåg att vi hade mött Gotia på lördag kväll och skulle upp till Trollättan på söndag förmiddag och spela match. Det var knappa tolv timmar mellan matcherna, kändes ansträngande, men det var väl en 16-17 timmar mellan matcherna och man var riktigt seg där när man åkte upp och satte sig i bilen upp till Trollhättan och när publiken sen var där och drog det och började sjunga och greja och då taggade jag det till riktigt ordentligt. Det var samma borta mot Uddevalla kommer jag ihåg, då började blåvitt publiken dra igång gemet i och svarade Uddevalla publiken hela tiden och när båda lagarna hade sagt IFK, då drog ju då drog ju blåvitt-supportarna igång med Göteborg. Så de lurade ju, det var här. Det är Sådana saker gjorde också att man påverkade så man tycker det blir roligare och med en helt annan stämning på läktaren vilket gör att man tackar till som spelare lite extra. Ja, så, ja du, du känner att det är en stor skillnad också. Har du något speciellt minne från när det har varit lite publik- där det, har, där det verkligen har känts lite, lite halvtrist nästan och omotiverat. Att det, att det påverkar dig så mycket, för nu pratar du lite om positiva. Men jag tänker just det, vissa lag har inte lika många där. Känner du att det kan påverka dig och inte får det lika taggad om du går in i en match och så sitter det ja, en 50-person tittar? Ja, men i... Uh... Jag har inte tänkt på det så mycket i Sverige, men det är väl för att då har man haft några när och kära som har varit där och då har man velat prestera för att visa dem att man kan spela och vara duktig. Däremot så spelade vi landskamper i Turkiet förra året. Spelade i en skitstor arena och det såg ut som att det var tio pers där. Jag vet inte ens som det var mer och då var det verkligen så att ja, det var helt sjukt. Då var det verkligen så att vad fan hände här? Inte en jävel på matchen liksom Så det var, då blir man ju också liksom, vad, vad är det som händer, varför åker vi hit och spelar Det finns det ingen marknadsföring Ingenting var, Alltså så, då, då börjar man fundera på att det är riktigt eh, tråkigt faktiskt Framförallt när det kommer till landskamper Och så, då kan man ju önska att Det skulle vara lite fler eh, folk som tittar Ja, på tal om landskamper Då vi har väl varit så att eh, de har spelats i eh, sjövde. De flesta har väl till och med utsett dem till någon slags landslagsarena där. Men eh, vad, vad tycker ni om det egentligen? Ska vi ha någon officiell landslagsarena i, i SFL? Eller ska vi flytta runt i, till, i de städerna där det finns mycket publik? Eller hur ska vi göra det där? Just det. Jag kommer ihåg att, att de lirade i landskamper i Agnebergs Hallen. Jag tror det var i kvalet Hösten 2015 och det var ju till och med så att de fick stänga portarna för att det kom så mycket folk om jag minns rätt och det blev ju en succé också med att landslaget slog San Marino och Grekland och ytterligare ett landslag som jag inte kommer på namnet på SVT var även på plats med Chris Herrenstam som kommentator. Ja, men det kanske är så som du säger att man ska satsa på orter där man, som, där man vet att det finns en intresserad målgrupp. Ja, jag, jag, jag tänkte bara, jag får bara säga det. Du har väl med där i Tios och spelade? Jajamän. Jag tänkte det om, om de får stänga dörrarna när du spelar och om de hade blivit ut kris mot mig som kommentator? Då, är, då hade de fått, haft ganska många säkerhetsbolag där för att se till att det inte blir för många människor i arenan. Ja herregud och tänkte nu i framtiden när du och jag kommenterar tillsammans då får man de definitivt stänga igen det hela. Ja jag vet att vi har snackat om livvakter och lite sånt och så. Det känns, det känns tryggt i alla fall. Ja verkligen. Ja. Nej men kan på sidor. Du var ju där. Du kan väl berätta lite? Ja nej det sista laget vi mötte var ju Negro om jag inte minst helt fel. Vann två matcher, kryssade en, gick vidare. Det var fantastiskt. Stämning på läktaren och det var skitroligt och det var som Christer sa där att de fick sätta upp lappar med där det stod att det var fullt och att fler personer inte kunde komma in vilket är väldigt inspirerande och roligt. Sen tror inte jag att det är det vinnande konceptet utan jag tror att för att utveckla fotbollen i Sverige så är det vinnande konceptet att Åka runt och spela på flera olika ställen. Nu när det var Nordic Cup så var de ju inne i Jönköping och spelade. Det tror jag var riktigt bra för jag vet inte jag vet inte ens om de har ett fotbollslag i Jönköping. Och det är ändå en av de största städerna om jag inte minst fel. Så där finns det riktigt mycket potential att starta upp lag med duktiga spelare. Men är du av samma åsikt när det gäller kvalspel– att man ska spela runt på orter, eller ska det vara en fast plats då? Nej, som sporten ser ut nu så kan jag ju tycka att eh, säga att det skulle vara ett kval där man kunde spela två matcherna i, eh, say, i Växjö och en eller två av matcherna i Halmstad. Exempelvis ändå två relativt stora städer där sporten definitivt kan eh, sprida sig. Det finns svensk fotboll i Halmstad och det finns väl superrättan fotboll i eh, Växjö i form av öster. Fotbollen är relativt stor och skulle definitivt kunna skapa där därmed. Så det handlar om att sprida sporten så mycket som möjligt till eh, medelstora städer där sporten inte har varit eller tagit eh, formen. Hur form är... oh, yeah. yeah. Men Hur hårt promotar förbundet när det gäller inför Nordic Cup till exempel... Nej, jag har ingen aning. Det jag ser, det är ju det som eh, vissa och de här svensk fotbollsdelar delar på, på Facebook och de svenska fotbollslandslagen delade också någonting på Facebook inför Nordic Cup. Men annars så vet jag inte. Förhoppningsvis så sätter de ju upp lappar och grejer i, i städerna när matcherna ska gå. För annars så är det ju ändå ingen som får reda på det om de inte gör någon marknadsföring. Och då är det ju lite skitsamma. Ja, jag ska ta och fixa ett, eh, en fotograf till dig och mig till er, så ska vi ta några poster så att de kan ta sig upp till nästa landslagssamling. Ja, det har varit fint faktiskt. Ja, Christer, är du sugen på att vara med också, eller? Ja, vilken ära. Jag, ja. jag kommer direkt. Härligt, härligt. Det låter bra. Ja, jag tänkte att vi skulle gå vidare lite snabbt. Bara. Jag tänkte bara nämna här se om vi kanske om vi ska prata någonting om det också. Vi kanske är sugna, men har varit en liten, en liten uppehåll kan vi väl kalla det här under jul och vi har fått sett, det närmar ju sig nu till Deadline Day eller vad vi ska kalla det där man inte får värva några spelare. Det är väl en, vad det 16 och 17, januari Stämmer det? Jag, jag passar på den. Ja, ja. Jag, jag har hört, jag, jag om inte är helt borta så är det 16 och 17 i alla fall. Vi har i alla fall sett Skoftebyn med, där ja, de har väl gjort en fyra stycken nyförvärv det är en äh, passningsskicklig skicklig beskrivs och det Tobias Koster här äh, nämligen äh, ska vi se också Jonatan Alden, helden 22 år som spelar i division 2 för Vänersborg och äh, man har även presenterat äh, innan uppehållet äh, Sabria Jasarovic och eller han spelar han man värvar honom innan och äh, presenterat honom efter eller nu efter uppehållet då. Även eh, Kenan Mehovic som jag såg mot i Göteborg när man eh, vann borta, eh, är dessutom är värvad. Han spelar för eh, granne. Äh, han spelar för Vennersborg i eh, fotbollen. Alltså, han har spelat i division 1 innan. Jag vet inte om det är menat från SFL eller eh, ute i fotbollen. Och sen eh, sist, men absolut inte minst, eh, Josef eh, Daud. Jag tror att eh, det uttalas till vardags i fotbollsklubben, FC Trollhättan. Fyra stycken nyförvärv för Så alltså, vad, vad säger ni om det? Ja, intressant. Eh, intressanta namn. För att hoppas att eh, de som ändå spelar relativt högt upp nu åkte ju FC Trollhättan ner till Division 2 och det var någon vann i spårspelare där som också var i tvåan, sa du. Och eh, förhoppningsvis så är de intresserade av att eh, bli duktiga i futsal och prioritera det framför eh, för eller fotbollsäsongen när den eh, drar igång. Sen är det alltid intressant att se att folk, eller att klubbar gör, gör värvningar som de gör i skede som de vill utvecklas och driva sporten framåt och det tror jag är viktigt för ju tidigare man kan få in en spelare ju snabbare kommer han också kunna ta en plats i i en, en start fyra så att säga. Ja precis det är ju väldigt intressanta nyförvärv även om jag inte har så allt för stor kunskap om, om dem. Frågan är ju där jag tänker de långsiktigt eller kortsiktigt eh, värvar de inför framtiden. Eller vill de eh, satsa på, eh, på att göra en jättebra andra halva av serien. Nu är Uddevalla och Borås långt före Malmö City och Skoftebyn. Men det ska bli spännande att se. Ja, det är ju svårt att veta hur mycket ligger väl upp till spelarna, helt enkelt hur mycket och hur seriöst man vill satsa på det. Med, på tal om att komma in tidigt för att snabbt ta en plats i en första fyra här, då så plockade du Toshanda Iko för att rätta Avenin upp i Sack Lars från sin ungdomsakademi, alltså från EU-17 upp till a -laget. Och det är också en spelare som. Ja, spelande målvakt och joker utespelare i Fredrik Augustine har tränat i några år Jag vet att jag har snackat och sagt att de har några generationer av fotsallspelare som han har haft ganska många fotsallpass på också. Och man tror definitivt att han kan ta en plats i matchtrupen nu på slutet här av SFL. Det känns som en ganska spännande satsning man gör ändå där man har lag under sitt befintliga A-trupp där man har ungdomar som någorlunda verkar satsa på att spela fortsatt på ja, någorlunda heltid i alla fall även om de spelar fotboll eh, utomhus. Så, vad har du sett om det då i Tiers? Där fick du ju en ung spelare som kan få plats tidigt i en startfira. Ja, jag tycker det Torslande gör är bra och intressant eh, faktiskt. Det är en förening som verkligen... Eh... Vill utveckla Fotsalen och har framförallt Agustin där som är i en eldsjäl som styr och ställer och gör otroligt mycket för föreningen vilket jag tror är väldigt viktigt. Och när det kommer till den här spelaren då som du pratar om, han kan definitivt eh, ta en plats eh, där i någon framtid och ju tidigare han får börja spela och träna med eh, A-laget, ju snabbare kommer han ju också kunna utvecklas och eh, tills sist eh, slåss om en plats i, eh, i eh, matchtruppen. Så hade man väntat till eftersäsongen då hade det ju gått ett halvår extra kanske innan han hade tagit det klivet som man kanske gör nu. Så det är ju tidigare desto bättre skulle jag säga. Mm, jag skulle vilja påpeka också att eh... Dostrand brukar ha en del juniorer som är med upp och eh, tränar i laget. Så att så kan ha varit med på ganska många träningar och imponerat på eh, Augustin. Och dessutom så har man ju ett eh, ja, som man kallar det, ett breddlag i Division 2 lokalt här. Där man spelar med eh, ja, främst och de vissa spelare då, som kanske inte får eh, den mesta speltiden i, på SVL-matcherna. Så att man håller dem i trim också och... Eh, blandar upp det i en ganska härlig mix med uh, unga nya framtidsluften vilket uh, jag tror är ett uh, väldigt bra koncept. Dels för att uh, kunna ha en stor bred trupp och inte stå där och ha en 6-7-8 pers på träningen och, och ha det svårt. Och, uh, dessutom då att man, uh, att man tar de uh, spelarna som uh, som kanske har spelat lite längre eller och så ändå, som har uh, kompetens och Försöker printa ner det på ett par unga spelare. Jag tycker som du säger Mattias att det, att det är ganska klokt. Jag tror att det är en riktigt intressant satsning de gör här. Och ja, det är väl bara de ska lycka till till Larsvi och resterande av ungdomarna i Torslanda och, och tacka Augustin. Får lära dem att få göra när de får chansen i SFL sen. Ja, Melin har du några kommentarer? Nej, mm. kan bara instämma. Ja. ETS du känner dig nöjd också? Ja, absolut. Du eh, följer på det rätt bra. Du fortsätter rätt bra på det jag började med. Jag tycker det är viktigt att eh, få in spelare som tidigt som möjligt så att de lär sig. För det är ju inte många som är futsalsskolare så det tar ett tag innan eh, de lär sig finessen och eh, taktiken i futsal. Så ju tidigare desto bättre är det klart. Ja, jag tänkte vi går vidare. Vi kanske kommer tillbaka i det här. Eh, vem vet? Jag bad er innan sändning att... Eh, plocka ut eh, ett lag som åker ut och ett som får kvala då i respektive liga givetvis Melin som har kollat på det mesta men främst baserat i Norr SFL Norra och i Iteus då som är lite hemma här och håller sig till SFL Södra fick eh, just SFL Södra så ja, jag tänker väl du börjar väl längst upp med Norr och Chris Emelin här Tack ska du ha jag är som sagt född i Linköping och det tar emot att säga att KFUM Linköping kommer att åka ur SFL Norra i år. De har varit ett bottenlag sedan SFLs födelse och jag ser inte att de ska klara det här trots att de snodde poäng från Norrköping och Falcao. På en kvalplats så tror jag nog att eh, Ju Nacka Juniors byter plats med Tefti och IK. Så vi får se Linköping på nedflyttning och eh, Nacka på kvalplats. Ja, eh, det, det var bra. Snabbt resolut. Eh, tar vi här andra då. Mattias Iteus tror jag har bestämt att han heter. Jag eh, tror så här att eh, Skövde kommer eh, åka ur direkt. Dels för att de har sett eh, väldigt knackiga ut och inte gjort några jätteresultat under säsongens gång. Nu läste jag också att eh, Sargon Abraham, eh, SFL Södras bästa målskytt hittills, är klar för eh, Degefors. Så det är väl tveksamt hur, eh, hur mycket han kommer få spela futsal nu framöver. Dessutom så vet jag att hans eh, kusin Hanna Abraham, till och med också, har varit skadad större delen av eh, säsongen. Vilket definitivt påverkar deras... Eh, Hela lagets prestationer så jag tror att med de två landslagsspelarna borta, nu vet inte hur det ser ut för Hanna när han är tillbaka eller inte Men de två borta i alla fall så kommer det se väldigt tungt ut för sjunde skulle jag tro När vi sen kommer till kvalplatsen så tror jag att det kommer att landa hos FC Mellerud de har väl inte heller gjort det någon jättesäsong hittills. Sen gjorde dock en väldigt fin skall när de slog i för Göteborg på bortaplan 4-3 tror jag att det blev. Och då tror jag definitivt. Jag tror att de kommer att få kvala Eller Jag tror att de har så långt upp och att det är för stora steg till lagen som ligger ovanför faktiskt. Ja, intressant för där vi får se och Fortsätta följa det här och då och som sagt det har ju varit ett julupphåll här och jag bad mina kollegor på fotsal att vi skulle tippa lite här och se vad vi kommer fram till då. Så att det har tagit varenda match som kommer spelas nu en vecka framåt och det är alltså då till och med ja, jag tror det den 12 eller 30 januari den sista matchen är här. Så ja, jag tänkte att vi kunde lite se här hur fotsal tror att det går och ni kanske kan ta och gissa på varannan kanske. Om vi börjar med Christer då, Malmö och IFK Göteborg. Vad tror du fotsal säger att det blir där? Två. Ja, kryss. Nej, vänta lite. både Malmö och Göteborg sa du. Ja, Malmö City ska jag, ska jag säga vad jag tippade? I Nej, du kan, du kan säga vad du tror. Jag tror Malmö vinner den match, eh, att, att de flesta tror att Malmö vinner. Ja, ett kryss var det. så att ja. Nästa då, IFK Uddevalla, Skövde United. Deus. Ja, men det är väl inget snack. Eh, jag tror definitivt att eh, om vi har någon kvalitet alls på Fotsdamagasinet så har vi eh, trott att eh, Uddevalla kommer vinna den matchen. Ja, 100% på Uddevalla vinner. Ja, får se om vi får checka upp det. Skaftebyn mot Malmö City då. Oj. Ja, det är viktigt Melina att ha i åtanke att det blir två dagar i rad för Malmö med resande ja. Ja, första är ju hemma sen så är ja. dagen efter två matcher, två dagar i rad, det är tufft. Jag tror helt klart att de har kvaliteter att kunna vinna. Eh, mot eh, Skoftebyn. Sen, eh, sen gäller det att de inte är så ojämna. Också att, eh, skulle de slå Göteborg eh, då gäller det att de kan följa upp det där. Det är det problemet landslaget har haft att eh, de kan göra en platt match för att sedan göra en bra match efteråt eller tvärtom, tycker jag. Ja, eh, vi är i alla fall eh, på Otsam-magasinet tro på Skoftebyn seger. Ungefär två delar. Uddevalla mot eh, Torslanda. Uddevalla har en match på lördag, en match på söndag, den andra matchen mot Torslanda. Vad tror Fotsam-magasinet där i Theus? Ja, men jag tror ändå att de tror att Uddevalla håller ihop det. De måste ju som sagt fortsätta vinna nu för att kunna knyta åt sig första platsen i serien. Så jag tror att vi tror på Uddevalla i den matchen. Ja, det som att alla tror på Uddevalla efter en övertygande 0-5-seger senast mot Torslanda. 100 procent där. Ska vi se, ja det är några min matcher här i SFL södra Borås mot FC Mellerud Melin? Ja, Borås Ja, hundra procent Sista sö södra matchen då, Skövde United mot IFK Göteborg Futsal, inte just ditt eh, gamla lag Ja, det beror ju på hur många spelare från IFK Göteborg som kommer med, jag vet att det är en veck veckomatch börjar halv åtta på i sjövde. det tar en tag och en stundet tas sig lite så, men eh... Rent kvalitetsmässigt så ska IF Göteborg vinna den ändå. Ja, hundra procent. Allihopa tror på Göteborg. Sen då Linköping mot Falcao. Första matchen i norra serien här. Ja, det ska ju vara Falcao. Men då får vi även ha i åtanke att KFUM vann det första mötet. Lite överraskande. Mm, ja, nej, Det verkar som att vi tror på Falcao i alla fall. Ja, antingen så vet du något som inte vi vet eller så... Ja, jag sa Titt, att Falko ja. vinner den ja, matchen. Men, ja, det är du i och med jag är 100 procent. Ja, ja, det är inte första gången och det inte sista heller. Norrköping mot eh, Teftio, äh, inte just. Norrköping, om de ska fortsätta hålla sig i toppen så eh, måste de vinna den. Så jag tror att vi eh, tror på Norrköping. Ja, det känns som att norra serien... Eh, Tror vi väldigt... Eh, ja, vi tycker väldigt lika i alla fall. Det är väl som bryr som i den här podden. Vi det är bara en massa rygdunk. 100% på, på Norrköping. Sen så har vi då söder mot eh, Örebro FC. Örebro, seger. Ja, 100% där också. Eh, tror du, Ja, här kommer första matchen där vi inte är helt eh, överens i alla fall. Det är någon av oss som inte är det. Eh, Örebro SK mot eh, Nacka Juniors. Ja, alltså... Ja, jag är helt Jag själv är helt övertygad Om att SK kommer vinna den matchen Ja, ja det, det tror alla Utom en här så att Ja, det är väl kanske samma där Det är något som, vet, något som inte vi vet eller så Ja, vi får se helt enkelt Och sen då, återigen då din gamla Hemstad med din Linköping mot Teftio den här gången det är Jättesvår match Frågan är om Teftio kommer Satsa just på den matchen eller om De kommer att lägga mest Mest krutig i första. Ja, jag tror faktiskt på Teftio. Ja, och det tror du också. fotsal Samma där. Det är bara en som inte gör det som tror på kryss. Nacka Juniors mot södra Fotsal. Ett riktigt Stockholmsmöte där, Mattias Iteus. Ja, jag tror att det är två relativt jämna lång faktiskt. Så jag tror att vi tror på ett kryss. Ja, vi, vi tycker att det är väldigt olika där men får du ändå säga att hälften av oss har i alla fall svarat att Nacka vinner och resten är uppdelat på Söder och Lika. Men då är jag rätt i att vi är lite splittrade i alla fall. Så då Falcao mot Örebro, SK. Råv i en kryssmatch, känns det som... Ja, intressant att ingen har svarat det. Vi har svarat, <laughs> vi har svarat Falcaus seger alla förutom en. Ja, men det, det, det ja, ja, vi får väl se helt enkelt. Vi säger en sak och gör en annan. Örebro FC mot Norrköping i sista matchen här då. Som, ja, jag tror det var den 13, nej, 12 var det, 19.15. Ja, det är ju det är som sagt nuvarande toppmötet. Det är ju ettan mot tvåan i serien. Men eh, jag tror att Örebro och FC kommer ta hem det ändå. Alltså. De, de är nog snäppet starkare än den här säsongen. Mm, ja, Örebro och FC med eh, sitt eh, goa publikstöd eh, enligt fotbollmagasinet i alla fall så tror vi på en eh, ÖFC-vinst där och får se vilka de kan eh, ta och skriva en liten artikel om vårt lilla tips här och så kan ni vara med och förlora lite pengar på... Ja, nog det ju bättre det som har SFL-tippning. Det är väl ingen annan organisation eller företag som, som kör SFL förutom dem. Men nog ensamma. Ja, det är de tror jag. Ja, yes. Det var i alla fall lite kort här och jag tänkte att vi skulle bli ja, kanske lite nostalgiska om inte annat så ska vi ta och Ja, prata om lite som ni har tyckt varit bra den här säsongen och, och kanske främst då något som man har sett tidigare och, och gjort på ett bättre sätt uh, denna här säsongen. Jag tänker faktiskt att ITU, uh, du får börja här om du har något du vill säga som, som du tycker har någon eller något har uh, gjort bra den här säsongen. Något som jag tycker är uh, väldigt positivt när som ändå väldigt mycket utvecklings uh potential det, är det här med livesändningar av matcher i SFL. Förra säsongen så var det några få lag som hade och i år har eh, tror jag de flesta i alla fall lagen eh, börjat sända sina matcher live vilket jag tycker är väldigt bra. Det sprider sporten på ett helt annat sätt eh, få mer tittare. Lag från den södra serien kan exempelvis titta på och skauta lag i den eh, norra serien inför ett en eventuellt SM semifinal och så, och så vidare. Så jag tror att det är något som har varit väldigt bra faktiskt. Melin, har du något bra att säga? Om, om live-sändningar? Nej, jag tänkte, nej jag, tänkte, jag tänkte vi ska ta lite om förbättringspotential också, men jag tänker att det är ofta ganska lätt att sitta och säga vad det är som är mindre bra som kan förbättras. Så jag tänkte att vi skulle liksom få fram ett par saker. Jag tänker kanske Lite utöver de sportsliga framgångarna som till exempel Låborås har gjort väldigt bra den här och titta på andra saker som vi tycker ja. har varit bra. Ja, jag vet ju en förening jag kan hylla i den aspekten och det är ju ÖSK Futsal som lanserade det här med försäsongsturneringar, Futsal Futsalkuppen. 16 lag så fick spelas i ett slutspelsformat. De lagen som blev utslagna ur kvartsfinal och liknande fick spela ett B-slutspel. På så sätt så fick alla lag spela tre matcher var, alltså fulltidsmatcher. Vilket är värdefullt för lagen och vissa klubbar... Fick ju även en helg där de fick svetsa samman sitt lag inför säsongen. Vilket är kanon. Jag hoppas att flera klubbar tar efter det här. Ja, definitivt eh, intressant. Jag vill faktiskt. Eh, jag vet inte om man är självgård, men jag skulle faktiskt vilja ta upp att eh, vi på Fotsalmagasinet eh, gör det väldigt bra att försöka ta och eh, rapportera från. Eh, Ja, från alla hörn här i Sverige och där, där det finns lite fotsall och, och jag gör verkligen vårt bästa för att eh, täcka in matcher för, att för varje match och publicera övergångar och, och värvningar och allting. Och självklart så vet jag att det, vi gör det ideellt och det, det är jättestort men vi kan alltid bli bättre. Så eh, återigen så sträcker jag ut min hand och säger att eh, är det någon som är eh, sugen på kanske att eh, Skriva lite om Fotsal här på fotsal Tycker det är kul så kan man gå in på vår hemsida och läsa mer. Och även sträcka ut min hand. Jag fick ju ett roligt mejl från Hammarby där också. Men till föreningar att hjälpa oss att sprida Fotsalen ännu mer. Skicka idéer ni har på olika stories eller liknande så... Så kanske vi kan kocka ihop något. Jag tycker att vi är ju på något sätt kanske låter lite klyschigt i samma båt här. Och ja, jag tror definitivt att vi hade kunnat hjälpa till och, och, och kanske hype upp någon match som ni vill dra lite folk till. Eller om det är någon speciell spelare som har något intressant att berätta. Eller liknande. Det hade varit roligt att kunna få lite... Lite meddelande från den klubbarna Med lite grejer som de själv vill promota Bilder, spelare, nyheter Som sagt Det finns definitivt öron Som är beredda att lyssna här tror jag i alla fall Eller säger ni till så och Melin Får jag göra tillägg Jajamensan eh, Ni får jättegärna bjuda in oss Till era evenemang. Det tycker vi är jättekul Definitivt. Fast, eh, fast ni får Jättegärna fjäska för oss så att vi känner oss extra motiverade, självklart. Ja, definitivt. Men som sagt, som du säger, vi försöker ju följa de flesta matcherna på webben och eh, tycker det är roligt att se live-fotsal också. Så eh, ja, ni får väl gärna skicka inbjudan och, och kanske någon, eh, någon, något kaffebröd och någonting också till matchen om. Eh, Ja, ni känner, känner för det helt enkelt. Eh, det uppskattas nog från båda sidorna och tror att eh, det kan bli ganska bra reportage där när man kanske kan gå in lite djupare på vad som händer runt omkring på matchevenemang och, och, och träffa människor och så. Men det tror jag definitivt. Så, ja, bra där, Emilien. Eller är du sugen på fika? Bra bara? Ja, lite båda och. Jag känner mig att jag har tappat lite för mycket kilo nu efter jul. Ja, nu vet jag inte vem det var som nämnde dem. Ja, vadå? Kanske är du som är mest sugen på de här fikabröden. Ja, det, det kan vara så att eh, jag är lite bitter på att det är lite dåligt med fikabröd, men Det är ju inte så... bara fikabröd jag, jag vet ju att det finns en klubb i division 1 som även har lovat att det går massor med tjejer på matcherna så jag måste ju till den, till den arenan självklart. Ja, det blir rova lova lite allt möjligt för att komma dit. Ja, guld och gröna skogar. Måste vara så. är du på och bygger en nya hall nu? Jag tänker att det är överallt i TUS Eller gör du något annat skåligt? Nej, jag har visst glömt, glömt att sätta mikrofonen på, på mute. Ja. Jag blev lite rastlös och var tvungen att ställa mig. Ja, härligt i alla fall. Du får gärna bygga en hall också om det är så att du vill det är då så skulle jag... nej, nej, det beror till här eh, i alltså klubbar någon, så klubben annars alltså träna. Ja, ja. Ja, och vi sagt, vi nämnde ju lite det som är bra, det finns definitivt mer och eh, kanske ja, det, det är som sagt det är alltid lättare att och nämna de grejerna som kanske är, eh, inte lika bra, men vi försökte här och ni får väl gärna komma med fler förslag på flera initiativ. Men jag tänkte då att vi skulle kanske Bunkra ner oss lite och, och kolla på lite förbättringspotential som vi ser runt omkring. Och som sagt kanske inte främst det sportsliga utan allting runt omkring i fotsalaren. Jag vet inte, Melin, du kan väl få börja den här gången? Ja, jag visst. Som Eteos sa så är det ju fantastiskt att, att de flesta klubbarna har börjat med livesändningar via Solid, Tango eller Facebook. Och det, och det uppskattar vi. Men, men vi har ju också en negativ trend när det kommer till dessa sändningar. Inte bara det att kvaliteten sviktar beroende på vilken produktion det är utan även att, att folk inte är villiga att betala för att se de här matcherna. Oftast så är det kanske fem personer som har betalat eh, allt ifrån 49 till 69 kronor. Eh, om, om det hade varit en gratis sändning då har vi helt plötsligen 60-70 personer som tittar istället. Hur, hur ska vi göra för att vända den här trenden, tycker ni? Ja, jag vet att vi har diskuterat det här lite, men jag tycker att jag serverar en, en, en fin macka här till Tius. Han får sprätta upp den till krysset och, och berätta hur vi ska göra här. Han är ju ändå för detta proffs bland oss, i alla fall i fotsäl. Ja, alltså på ett sätt så är det ju svårt men vi har ju pratat lite om att klubbarna försöker hitta sponsorer som kan sponsra sändningarna får bli benämnda i sina sändningar får marknadsföring på grund av det puttar in lite pengar i föreningarna så att deras sändningskostnader täcks och så släpper de sändningarna fria så att det kommer fler, fler och fler tittare. Just nu känns det som att Klubbarna vill ta betalt just för att eh, de behöver den här krona som eh, finns. Och då eh, gör de det på det sättet istället för att eh, försöka locka till sig marknadsföring och sponsorer eller liknande. Så det är definitivt ett eh, hett alternativ skulle jag tro. Ja. ja, ja men kör du. Ja, för att in intresse finns ju självklart. Men det är ju ingen som är villig att betala. Och det kan man ju förstå om... Eh, kvaliteten sviktar, Skoftebyn har ju haft problem med ljud eh, i någon match och ÖFC, lika så på andra sändningar som vissa klubbar har haft så har väl kvaliteten varit allt annat än bra Sådär. det kanske bara är eh, Granbergs sändningar som har <laughs> hållit måttet kanske <laughs> ja <laughs> men jag jag funderar på eh, om det är är det produktionsbolagen eller produktionen som är för dåliga eller vad är det som sviktar och där måste man ju kunna sätta, ska man kunna ta betal så måste man ju kunna sätta krav på det med. Jag förstår ju att ingen vill titta om det är en svajig sändning men om produktionsbolaget sen ska få pengar för att det kommer tittare och att klubbarna förlorar tittare på för att det är en dålig sändning då får de få kompensation av det här på något sätt tycker jag så att man får inte bara krypa till korset och vara nöjd med att man har sändningar utan man måste också kunna sätta lite krav på att sändningarna ska hålla bra kvalitet. Ja, jag, jag som är lite insatt och tänkte bara bryta in här. Jag, jag är ju med och producerar de två bästa produktionerna i SFL. Så jag helt objektivt, Torslanda och IF Göteborg. Skämt åsido så tycker jag att det går ganska bra. Mycket kan jag också tycka att det är ett samspel mellan klubbarna. Klubbarna har och mycket att och, och lära, lära från, och från många andra sporter. Men, men just det, ja, men till exempel med information kring eh, laguppställning och, och nummer och vad det är som gäller. Eh, internet och el. Jag var på en match på torsdrande när vi hade fått upp allting och så, var det intro och då vill de släcka ner i hallen och då såg de väl att det var tänt någonstans och det var uppe vid oss för att vi ska få el ut i sändningen. Och då drog de ur, jag vet inte om de drog proppen eller ut någon sladd men då slocknade allting så, så visst att det, självklart det, det jag håller med om att från början om man om någon ska vara villig att betala en en 50-70 spänn för att kolla på en SFL-match så måste ju vi hålla en, en bra kvalitet på de sändningarna sporten är vad den är men vi får ju försöka göra det så bra som vi kan men samtidigt så som sagt så tror jag att man måste från klubbarnas sida vara mycket mer involverad och, och vilja detta för jag som har lite erfarenhet från hocken också med, med just filmning vet jag att vi använder jättemycket för att analysera, inte bara motståndet utan oss själva, att kunna sitta och analysera en match eh... Det kan väl säkert du även intyga till just, men det är ju mycket taktik och just kolla på hur olika saker fungerar just i matchsammanhang där det faktiskt gäller. Det är en sak att stå på träning och nöta någonting och en helt annan sak att göra det mot match, på match när det verkligen gäller och kanske är lite supportrar och nära och kära på läktaren och hjärtat slår det står 0-0 och vinner man så kommer man vidare till SM-final så jag tror definitivt att sporten är ju inte så gammal men behövs, ja, det behövs väl ett par eldsjälar som sagt, det, det som kan driva på och ha ett bra samarbete tillbaka med produktionsbolaget samtidigt då, som man från produktionens sida får med en bra kvalitet. Jag vet att det är ofta problem med uppkoppling till exempel men när vi kör på blåvits och, och torslanda sändningar så brukar vi alltid ha en backup-lösning att vi har att det är någon annan som eh, fixar ett modem eller, eller liknande. Så att vi alltid på det sättet kan gå över och köra det. Så att eh, vi får ut eh, sändningen och, och flera mikrofoner och sladdar och, och kameror och laddar och allting. Så att det inte man står där och helt plötsligt så, så funkar inte någonting. Som sagt, det, det måste finnas där verkligen. Och det måste finnas en plan B för de som producerar det hela. För att eh, folk ska vilja titta på det. Eller vad säger ni? Grabbar? Vadå ett Ja, så alltså jag kan ju inget annat än att hålla mig ryggdunk vanligt. Ja, det är bra. Det gillar vi. Ja, nej men alltså det är som du säger att det handlar ju om att göra bra produktioner, ha backupplaner men också att man är som förening är involverad i vad det är som händer och vad man kan göra för att göra sändningen bättre och vad man kan hjälpa till med och jag gör ju allting ifrån med att fixa personer man kan intervjua i sändningarna exempelvis till att se till så att ingen släcker ner strömmen föran så att hela produktionen försvinner. Sånt måste ju finnas koll på och då är det ju bättre att ha en person som sköter det varje match och vet vad det är som ska hända och eventuellt ha en backup ifall den här första kan då så att det alltid är någon på plats som vet eh, vad det som händer och sker och varför och vad den ska trycka på och inte ska trycka på exempelvis och lite så. Och det är ju skitviktigt att produktionerna blir bra för ju bättre produktioner och bättre kvalitet ju mer tittare kommer det och om eh, sen kan det bli gratis och att de sen kanske börjar kosta pengar då vet de också att eh, när sändningarna är när sändningarna är bra då eh, då betalar de ju, kan de också tänka sig att betala skulle jag tro för att få se det. Och då har de fått upp ögonen för det och sitter de inte och tittar på, på datorn eller plattan eller telefonen så kanske de tar sig på plats istället när de har insett att det är en fantastisk sport att titta på. Ja, vill du fylla på någonting här Melin? Nej, jag tycker att det mesta kommer ut. Men jag då som, som har lite insats om... Jobbar de ett bolag som de har, Uddevalla, Torslanda och eh, IF Göteborg ska vi inte glömma i TUs eh, sitter här. Vi eh, har ju fått lite erfarenhet nu under säsongen hur det funkar och så ofta som sagt, det, det, kan, det är ganska små medel som gör att det ser ganska proffs ut till exempel att eh, lagen har förberett en eh, bild kanske med någon slags matchens profil så att man kan ha innan sändningen börjar och mellan den kanske i pausen till att man har förberett och sett till så att spelarna vill ställa upp och intervjuer. Det är lite halvkämpigt när jag har stått där ibland och spelare har sprungit iväg till omklädningsrummet för att inte de vill bli intervjuade eller liknande eller kanske har missförstått och, och så liksom det behövs ja, det, det, det finns definitivt förbättringspotential och jag skulle även nu när vi ändå sitter här också vilja prata lite om om speaker och sekretariatet överlag och ja, vad har ni att säga överlag om det? Jag vet att det har ju varit lite, kanske lite snack om att man ibland så, vilket händer i andra sporter också att den som håller tiden till exempel om hemmalaget ligger nära ett mål och ligger under att man håller kvar till fördel och liknande och och får oss på det sättet kanske ge det ena laget en, en fördel eller något vad har ni att om, säga om det överlag Jag har ju faktiskt suttit i den situationen som timekeeper i Norrköping ett antal gånger och jag måste ju säga att jag var nog den nervösaste personen i hela arenan för att det är inte bara är att du ska hålla koll på tiden, hålla koll på spelet och allting man ska vara beredd på att kunna eh, stoppa tiden direkt och förlita sig på att maskineriet fungerar. Vilket eh, det ibland inte gör eh, sådär. Och, eh, och hur man än gör så blir det fel. Eh, jag vet ju en situation eh, när jag satt eh, mellan, i matchen eh, Norrköping eh, ÖSK. Och då var det någon situation i slutet. Där, Öre, där Örebroarna jagade kvittering och, och det var någon situation där, jag vet inte hur många sekunder det var kvar. Men eh, de menade på att flera sekunder drogs iväg i onödan. Men, eh, men jag vill nog mena att, eh, att bara kanske någon sekund drogs iväg. Eh, sådär, om det var adrenalinet de hade och sen frustrationen, det har jag ingen aning om. Eh, men det är en väldigt utsatt situation som... Eh, men någon måste ta också. Ja, jo, men definitivt. Men sen samtidigt så tycker jag, tycker jag också, det också. Är, det, det, är det är väl alltid svårt. Det är precis som att eh, vara domare eller målvakt på planen. Så, så syns det ju ofta när någonting går fel. Och nästan spres, skulle kanske vilja jämföra med domare. Oavsett vad man gör om man gör rätt eller fel. Så det är det alltid någon som tycker att man gör fel ändå. Men jag tycker samtidigt där också att eh, ibland så kom när jag har varit med på matchen nu eh, i SFL Södra så kommer det ett par personer 5-10 minuter, en kvart innan och ska in i, liksom, i sekretariatet och börja och jag vet inte var någon match i, för blåvigt där de körde inmatch och eh, det avbröts och, och så. Det, det är ju självklart inte med mening eller någonting men det känns som att man behöver få till ett par rutiner eller något hur man ska hantera just eh, sekretariatuppgifterna och att de personerna som sitter där är beredda på det innan, kommer förberedda och definitivt har gjort det ett par gånger innan, för som sagt som du säger Christer, det är inte det lättaste att sitta där när det kommer ett par frustrerade brorspelare och säger att eh, man har låtit sekunder eh, flyga iväg och är arga, då gäller det verkligen att, att ha lite skinn på näsan och suttit där förut och, och Gjort samma sak flera gånger För att kunna hantera det på ett bra sätt Tror jag i alla fall Ja, absolut Någon, Någonting som jag tycker är viktigt Det är att det ska vara rätt folk på rätt plats det Är därför du har blivit kommentator nu du Och inte spelar längre? Ja, precis <laughs> jag, var, jag, var, jag var bara tvungen Nej, du, du är jätteduktig ja, jättedukt, ja. jättedukt, Mattias är På att spela eller på att kommentera Eh, ja. Båda ah, ja, nej, nej, Det får jag för att du kom in i Hall of Fame I Theus för att du ja. började kommentera Ja, ja precis det, det, måste vara, det måste vara så mm. ja, Nej, skämt åsido eh, Kör på i Nej, jag eh, satt ju själv I karriotet var timekeeper I en match eh, För mitt egna lag För eh, var det förra eller för förra säsongen Jag kommer inte ihåg och det jag menar med att det ska vara rätt folk på rätt plats Det är ju att jag var ju alldeles för personligt engagerad Men jag glömde av för att jag var så inne i matchen Och tittade och trodde att jag satt på läktaren eller något Och då tappade jag fokus från att hålla, hålla tiden Och där gäller det att man är professionell Och har professionella personer som, som gör det Och har gjort det och kanske också gör det varje match Samma person och... Det är viktigt att det blir bra Och att man inte slänger in någon där Som jag då fick göra Saknade vid folk så då fick jag hoppa in där med kort varsel Och då gäller det bara att lösa det Men är man för personligt engagerad Så blir det svårt Nej men jag tycker ändå Det, det glider iväg Massa sekunder och Spiken Inte talar riktigt tydligt Utan mumlar lite tyst i micken Och man nu att stänga av musiken efter flera sekunder. Det, det, det är ganska små grejer som upplevs att i alla fall från mitt perspektiv att, att det inte är så proffsigt. Och jag tycker att det tar ner helhetsbilden av, av liksom hela upplevelsen en sån liten grej kan göra ganska mycket. Och det är just därför jag tycker att det, det är så viktigt att, ja, men att man har rutiner hur man ska göra att de tanke på till exempel att de, och även då att man. Har kört ett par matcher ihop och inte binnsläggt fem minuter innan. Och, ja, men att man har tydligt sett eh, till exempel att eh, man inte spelar musik samtidigt som man säger vem målskytte är. För då sitter alla och undrar vem det var som gjorde det om man inte riktigt hängde med. Och, ja, men att man eh, liksom får lite rutiner på det för alla klubbarna eh, egentligen och, och liksom bidrar till att eh, göra hela, hela sporten med proffsigare och även eh, upplevelsen bättre. Och sen en annan grej, vi kanske inte behöver gå in i detalj exakt på allt man gör men jag har i alla fall upplevt ett tag när man har kollat på Fogis eller kollat på SFL att det inte alltid målskyttar och, och liknande noteras vilket jag kan tycka är lite undermåligt faktiskt att man inte gör det och mängden statistik som finns representerad hade ju kunnat vara lite bättre också Det finns ju till exempel ingen Busliga för gult kort Vilket är ganska väsentligt kan jag tycka För alla intresserade Och inte minst lagen att veta att Om en spelare ska vara avstängd eller inte Så ja, det finns ju definitivt Förbättringspotential här Och ja Det kanske blir du och jag och Mattias som får sitta I sekretariatet, nästa år på alla klubbar för att vi har öppnat munnen Och Christer i norra Ja, frilansning Ja, det finns risk för det nu Ja, alltså, vi har ju faktiskt ett duktigt Par i Niklas Lio Och Benny Gill i Örebro Som Sitter i sekretariatet För bägge Örebro-klubbarna och, och de är så pass duktiga Att förbundet anlitar dem till landskamperna Ja, jo, men definitivt Allt kred till dem Och givetvis all kred till alla Som ställer upp och det är ju inte alltid lätt som det är att hitta personer som vill ställa upp och göra saker, det är ändå lite tid och lite mörda och kraft som krävs för att man ställer upp och sitter i sekretariatet är funktionär eller ser det fika eller går med reklamblad på stan så återigen så får vi väl ta och hylla eldsjälarna men också påpeka att vi ser att det finns saker som kan bli bättre och hoppas att de också kan bli det för en bättre upplevelse För alla egentligen för Som sagt att bli inslängd innan Eller inte komma förberedd Det Oavsett vad det är man gör Om man ska till jobbet, spela fotsall Sitta sekretariatet eller kommentera Det, det blir oftast inte så bra som det hade kunnat blivat Och det är synd Tycker jag ja, Ni sitter helt tysta, ni vill inte tillägga någonting Nej, Jag vet inte vad jag ska säga Det blir, det blir mycket ryggdung För det tycker jag lite samma här. Och ja, det... Fast jag tror faktiskt att det kommer att bli bättre. Många föreningar är ju fortfarande gröna och har mycket att lära sig och, och av, av de klubbarna som ligger i framkant som Sparta, Torslanda och några flera föreningar. Så precis som förra veckan så kanske det är dags att de gör mycket studiebesök- till föreningarna för att se och lära. Men sen så är det även lika viktigt att man spikar det till laget som ska sköta arrangemangerna tidigt också. Så att, så att man de rent mentalt kan bli förberedda på uppgiften. Ja, om inte annat så kanske magasinet kan erbjuda en timekeeping-kurs här med ETS och, och dig, Melin, här. I och med att ni, ni är två rutinerade herrar vid klockan. <laughs> Låter bra. <laughs> ja, Ja, det är Eteos. Vi kan södra Sverige som sagt och Melin norra. Ja, precis. Så Eller vi är kan säkert. byta Eteos vill till Umeå. Nej, det är inte, definitivt inte till Jokkmokk. <laughs> det är långt att veckopendla dit. Jokkmokksmarknad. Är... <laughs> ja, det är långt att dagspendla dit framförallt. Ja, nej jag tycker, det, ja, jag tycker Jag känner mig relativt nöjd här men jag vill ju givetvis fråga er om inte har kunnat släppa sen senaste podden då Kister, Var inte du kunnat släppa. Hall of fame, självklart. Nu, nu blir man ju jäkligt taggad nu när Futsalmagasinet har fått in den första medlemmen i Hall of Fame i form av Mattias. Hur ska vi det, utveckla Ja, det är vår skylt vår själv ut en enda ska vi ju tillägga också. Ja, måste vi spinna vidare på den här idén. Jag vill ju ha som en HLS Hall of Fame med ett museum, Hall of Fame ringar och ceremon ceremonier, ja. Hänga upp eh, tröja i Lisbeths och eh, alternativt DSO då <laughs> kanske båda. Ja, ja du, hemma, du vill hemma. ju vara med där, ja. Ja, jag vill ju vara med och se när äh, Mattias äh, och hans föräldrar allt var allt vad det står och när de hissar upp flaggan där. Vad kan det vara? Två meter <laughs> takhöjd i PSA -arena. Oh, max. Ja, max. Ja, men det hade ju varit trevligt. Nej, självklart så kommer det ju inte att bli så där, Men det hade ju varit kul om man kunde ha gjort något betydelsefullt och hylla i de som har byggt upp den här sporten. Ja, det låter bra eh, Kanske jag kan det det som en liten cliffhanger eh, Vår kära Mattias då, till lika vår eh, egen Invalda Hall of Fame Fotsallspelare I Fotsallmagasinet Hall of Fame Vad har inte du kunnat släppa sen den senaste podden? Jag får ju spinna vidare På samma gamla spår eh, Mailadressen är fixad Från första, från första Poddinlägget podd Dock så är eh, i Karin Tom. Ska jag skicka ett meddelande, Mattias? <laughs> ja, men det har inte trillat in ett annat mail. Ska jag skicka men... lite bilder till ja. dig? Jag fattar inte grejen. Är det ingen som vill höra av sig? Nej, äh, är... Jag vet att det kan vara lite sekt Så var det för mig och mm. i början också. Men sen så kom det lite mejl lite då och då. Någon eh, tjej från flicklandslaget undrade om något eh Leif har skrivit till mig några gånger ett avid skickar länk bifoga länkar också men det är ju klart du kan ju alltid göra annat med den adressen Ja får väl sätta in en som en om inte annat <laughs> Nej men ja. vi kanske ska registrera ett konto åt dig på sidan också så att du blir mer tillgängligare ja, för precis. publiken ja. ja eller så kan vi ju gemensamt har Vi ändå haft en 300 stycken lyssnare på andra avsnittet här. Vi kanske kan ta gemensamt och skicka ett mejlvara till Mattias att han har något att göra på dagarna när han inte springer omkring med Per Gessle och, och drömmer om Kung av Sand. Glöm ja, inte, precis. Fredrik Jungeberg. Ja, Fredrik Ljungeberg också. Ja, för det som inte hänger med så pluggar Mattias i Halmstad till idrottspsykolog. Ja, precis. Ja, Lite internskämt här det, det känns ju bra att vi kör internskämt När det, när det är så pass allmänt <laughs> Det är bara vi som fattar dem Ja exakt Och när vi är så allmänt kända <laughs> ja, det, det när, vi, när vi går på stan Det går ju knappt att handla på konsum längre det blir... ja, ja nej nej Det är så fort jag börjar prata Så är de folk som känner igen min röst det är ja, ja Det är <laughs> ja, det, ja, det Det, det, det, det hot, de frågar det är att får vart i Grånberg är va Ja ja precis Men Vi, vi kommenterar väl allting ihop i livet. Igår vet jag att vi kommenterar ju, jag kommenterar i alla fall när du stod och hållade in dig i babyolja efter lite solarium. Ja, precis. Ja. Ja, vi kanske kan lämna det där och återigen då så får vi säga det, vi finns på de flesta sociala medierna, jag bland annat på Twitter, BB Granberg på Facebook och allt vad det är. Sen kan ni givetvis nå oss på våra fina mejladresser. Se till nu att fylla våra mejlkorgar annars så blir ITU-sledsen. Det är förnamn.efternamn att som gäller. Alltså tobias.granberg, mattias.ITU och krister.melin. Så passa på att skicka på där om mitt annat så är vi tillbaka nästa vecka och fortsätt att hänga med här i fotsalen och älskar den så att den sprider sig och växer en liten härlig, härlig svampinfektion mellan tårna. Så gå in på fotsalmagasinet och registrera er för att bli skribenter också så syns vi och hörs när ni vill vågar och kan. Ha det gott.